El-Rahim Allahu Rabbuna Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Qalam dërimi i takon Allahu subhanahu wa taala pa kyqëshpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen dhe shoqët e tij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 ti çka shkola al e almanie apo shkola laike et çka shkjo çka shkjo rodati bi yedi w bi jawabati ka bani çdo gjall çka kryet mos be pas lidhe feja allah ta zillaxan ya ummatin tadri tajri wala tahni Shkolla laike Ashtë madhëb Tëj madhëbë vëtë kufrit Ja daunët alë kufri Ja daunët alë kufri Ja daunët alë kufri Ja daunët alë kufri Lënët të bëjë Jevëmën Lënët dhulli Lënët dhulli Lënët dhulli Anë mi pomesejnë edhe musliman Edhe laik nuk au musit u dhjetë më dhë bashkë nga si janë dy sistema të kundërt. Dhe teori të kundërt. Këta nuk e pranon dikush tjetër përveç atij i cele, i Kard Shefi, edhe do në mudaa për këtij dinë, me cin një ne edhe musliman, edhe edhe demokrat. Tu dihet mi ba bash dy sistema, mi shtin zemrën tonë ndërsa zemra e muslimanit vetëm për një sistem ka vënë asdini Allahut Azza wa Jalla. Asdini Allahut Azza wa Jalla. Asdini Allahut Azza wa Jalla. Asdini Allahut. ja blejojm jamnia Florencim doni herë edhe ne përmijnim Allahun kur doot, por ka nevojë. Ju thojmë njerëzve se edhe ne besojmë në Allahun, edhe ne besojmë në pejgamberin. Mi po qros çështja e fundme e çështja e islamit në punë, ekonomikë, sistemet, ligjet këto ne i themi jo. Cila është dona? Jeha darsanë se i thonë çto sistemi mirë ndalës në me varë mendja i gjin ato se çish po i luftojnë musliman thirr sa të cilët thirrën dinën e Allahut azza wa xal çish po i luftojnë çdo punë që është e mirë për dinën e Allahut e çish po e ndihmojnë çdo të keqë e cila është në kundërshtim me dinën e Allahut azza wa xal ومن يبدل غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الله عز وجل فثات ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كوشكر كان سيستم تي ترغات السيستيمات دينت الله عز وجل تصني كازبريت نو كوشي برانوك الله عز وجل اد اي داتيات برتحمبروا اد اي داتيات برتحمبروا اد اي داتيات برتحمبروا اد اي داتيات برتحمبروا سيري لي نورين توه دي حينما الحمد لله العنان في جراتا مسريالي روقا ادريت اليجرون هوجا يندرور شكري عليو حين مر عبدت يا رب العنان في شراقت نفسي بنور من فاهي حين مر عبدت يا رب العنان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 Të dhënie të bekuara, në emër të Allahut, paqja qoftë me ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Më vjen kënaqësi të ju përshëndes me një daspër dersa se do të flasim për shkollën laike dhe frytet e saj të fëmijësh. Kështu kësaj herë, inshallah, do të fillojmë me këtë, vetëm sa më dha vonë vjazdimë në fqar kuptimi me njëvës diskakt që nga ajo shkolla laike e çka kanë frytet e saj të fëmijësh. Umejti i pengambejrit sallallahu aleyhi wasallam i jetan ditët apo kohët madhë vështira në historinë e vetë Sido moski sheku dhe ciljan shtukalue Umejti i pengambejrit sallallahu aleyhi wasallam i ka shihua këtët këqiat shkas i ka shihua as iher në historinë e vetë Në fillim kër Allah zëva gjeles bliti këtë dini edhe u përgjegjën kësaj tirre edhe u përhap islami Nuk kishë shumë njerës të cilat kishë kush me sulmu islamin, nuk kishë shumë. Ata që këdhune dëvjun nga rruga, ishtë vetëm një pale vogël. Kështë që u rritë ki numër, pasaj gjëtën kush me jo dalë krahë. E gjëtën që këtë shkollë laika për me të sulmuë, për me mësua njerëzit në ta. Dheri sa hyni kë shkollë edhe në shpijat e tona dhumbiyat atchka kishin musliman dhumbul musliman atchka kishin at kranari zbreten edhe jetun ke çe ko edhe allo po jetojn ata po strum non smum e jo kranor e shkaku i kret sa ishte se u larguan nga dini allah azza jal dalika bi an allah lam yakun mughayran ni'matan anamaha ala qaumin ata e ndryshojnë me anfusën em. Që sa Allahu Azza wa Jalla nuk e ndryshon nuk ja heq një nimet, një dhuntitë që lë t'ja ka dhënë një populli derisa ato nuk e ndryshojnë veten e vet. Po kur një popull e ndryshon veten e vet, Allahu Azza wa Jalla e ngre një dhuntitë që lë t'ja ka dhënë. Ai dhuntitë që ka pasur Ummeti e pejgamberis asulamu ka cin krenaria e tij, fuqia e tij. Kur ata e lanë këtë dinë të cilën e kështë e qua Allah Azza wa Jal u dhëzim edhe kërkun din tjetër veç këti Allah Azza wa Jal i ishë përblejme i agrejti atë një metin të cilën e kishin e jazë briti që tanshqka, islami, e e vobë, të nështë ka tashina e kemi qëto që islami kur ka qenë e grupë e vogë nuk është sërmu haptas kanë pas njërës që letë se kanë dash islamin po musulmu islami haptas nuk ka qenë është parashit që kjo shkolla al-almania apo shkolla laika e qka është kjo shkoll kjo shkoll nuk e ka vëndin umetën e pengambe R.S. nuk ka lindatë nuk e ka pasë për i bivët umetët nuk ka dalë për e atyra ka dalë për e Evrope për hërtë par ka dalë në Fransë aty ka fillua Ati os bë bon, parë herë të parë ngritja e sistemit like. Ose më bësh të eti like. Çka do të thonë a like? Shtet like më kon apo njerëri më kon like. Në dialekt gjus angleze e thojnë almani apo, apo like do të thot njerëri i dunjos. Apo materialist. Kuptim ti et nuk është njerëri i fes nuk është shpirtërorë në të të të të të nëkë interesan që ështëja shpirtërora ka hërtë një të nëfjallorë me kuptim thot është teori e cila thotë se marali i njerëzve arsimi edhe qdo gjënë dohet ngrihet në baza jofetara të dukohën të ngritet arsimi kretë kjo të bëhet në baza jofetara Kërta dukoni dikant, jo në aspektin fëtëhor. Kreti është dinit. Këti mësoni, mësë përpos lidhja arsimi me dinin. Ndërsa, në cikulledin, Britanin kërë thot, së Almanija po lajcizmi ashtë levizje shëqërora, e cila ka përqëllim, minëzirë njerëzit, minë bajtë. Prej asaj që atë ok i opinë aransi i fejesë, min zerrata e mirëqit me një binar këtij tjetër ku do t'japi në ranci vetëm kësaj bote. Një enciklopedi kur flet për këtë shkollën laike, as në titullin e ateistëve. Kur flet për ateizmin, është edhe, le të them, shkolla laike. Nga sa aty e korrojnë. Shkolla laike është dy lloj. Apo ateizmi është dy lloj. Teori ka, këthën, e para Sulman Islamin Me teori edhe dyta është praktikë, nërsa praktikë është që kjo laikë Shkolla laike, ku e këthirë, ngritën e sistemeve apo shtetëve Ketë largë dinit Allahot Azzavajal Kjo është në praktikë E para, në bandë qartë se Shkolla laike është medhebë dhe medhebëve të kufritë e cila thirë ndarën e fesë nga njerëzit nga kjo botë, në tëtë mësë me pasë punë ki dinja Allah të zëvëgjel me njerëzit në këtë botë, dhe pranë, thirë për rrëdheqen e kësoj botë në gjitha antë, në qëfsh në të anën politika apo ekonomika, në gjitha anët mësë me pasë lidje dinja Allah të zëvëgjel nëta. Më në konkejtë më kanë konkejt, kon indamë, Çdo gjong ska kryet, mos me pas lidhje feja Allahu Azza wa Jalla. E dytë, për shkak se në botën arabe disa e thirrën kesfala al-mania, e thirrën me një emër tjetër, me këtë emër po e ndryshojnë. Nuk e thirrën al-mania, po e thirrën il-mania. Me të lumë, më dha një kuptim tjetër njerëzve, duke u thënë se kjo fjala al-mania e ka origjinën për fjalën e ilm dituri. Dhe kjo është teori asaj që i nxit njerëzit në diturinë, në shkencë, ndërsa s'është e vërtetë, ndase kjo mosparti nuk është fjala arabe. Ti më thon se ka origjinë prej fjalës ilm, ndërsa ti shpamëna mëharat se kjo ka bazën në Evropë, në Francë për herë të parë. Edhe atje Croix-Bon nuk është bën me këtë kuptim. Kështu që neve nuk ja bën më marr po shumë prej atyva 90 like të cilat janë botën arabe e të cilat do të më dhanë kësaj tjetër kuptim. Tha maharat, se për hërtë parë kjo ka dalën në vejnin krishtar, dhe thëtë Fransë. Pasë i që toka Evropës ka qenë ndurët e krishtarëva, edhe kanë jetu krishtartë në të, edhe pushtetin e ka pasë kisha, edhe ka fillu zullumi bi njerëzit, nga se dini krishtarë që shedim në krejtë, se është dini jo i Allahot Azzavajal, Allahot nuk e ka zbritë ashtë që është tashti, Ate kanë një hek edhe kanë shtu Edhe kanë bondrime E kështu që ju kanë bo njerëzve zullum Me të Edhe krejtate që ka kanë bo Ska qenë interesat e njerëzve Pasaj Kanë egzistu e krijetar të asaj koha Ndërsa kisha Zullumin që ka kanë bo krijetar të atyra Eko lagarit punë qenjt I kanë dihmu ato Ka qenë krahu i djatë I pushtet mbajzve të asaj koha Edhe eko lagarit gjdo punë të atyra se është punë fetare. Çdo punë që e kanë bë, qet atzullumin që kanë bë, e kanë thonë që punë është me lexh, me dinë kristtar. Atëskapos rugdale tjetër për njerëzit vetë se me dalën për burget kisës, apo kanë kanë shumë të kanë djeg, se kanë ardhur kundërshtim me shkencën, pastaj kanë djeg, kanë kanë djeg, kanë burgos, kanë burgos, e për mi ikën njerëzit kësaj na, ose dash patjetër me jet një sant, i cili i ka mi largu. Nga kjo, çka po i zin prej kristarva edhe janë nërgua edhe për fundimi ka qenë se si ato me gjithë një teori mund ngrit një pushtet e qëri s'ka me qenën mën baza fetara po jëtë vetëm fërës kristtera e që kanë nga bu pas taj e kanë dalë këtë komplet për kolosegit kanë dalë kur ato e mo edhe islamin e kanë qitë pësht s'ka mo din kanë mendu se edhe dini Allah të zëvajel kështu ashtë indihmanë Miljardët e padrejt, të cilët bojnë zullum njerëzve, edhe kështu kampionse mos ka dinë i cili meriton me pas pjesë në shtet. A dhe anëgo për këtë dinë, Allahu ta xavxhën, edhe kjo ka qenë fatkesia më e madhe e njerëzve. Sikur të kishin hindin në Allahut, kjo kishte qenë shumë më mirë. Derisa kjo që ka kanë bën në Franc, atë pastaj janë mundua me nxirr, edhe e kanë nxirr, edhe janë arritë qëllimet. Kjo nuk ka mundësi më ndodhte musliman. Nuk o si mësime ndote musliman Këtë shkollë musliman s'kan drejt me pranue A i që pranon këtë shkollë A të herë dhëtë menzirë një din tjetër E mësë me kohën më mësë më mëthirë më këti dine Këtë avë nuk e pranon dhëkosht tjetër përveç Ati i cili i ka artë qefi Edhe dënë më do për e këti dine A i cili dënë më do për e këti dine kë A i cili dënë më do për e këti dine A i e pranon kët konderta di teorit konderta allah azza wajal po thot o me jep t'gai gjer islami dijan felen yqbal minhu wahu fi al-akhirah min al-khasirin koshk kan sistem t'e t'ravat sistemet dinet allah azza wajal t'e ne kasbrit nukos t'i pranuar tek allah azza wajal edai do t'jat prit humberva ngase dini allah azza wajal nuk e ndivon pa drejtësinë para dini t'allah azza wajal para ligjit t'allah osht i barabartaj s'ka xhiqon edai s'ka xhiqohet a i cili gjykon nuk ndimod në zullumin e tina su kredim në ndini në allot në shtetën islam se qishka egzistu e kja edhe dimi rastin më alijin radhjallan më ahallën atina jehudis kur ka qenë qështja ati jeleket luftës e, luftes, e kad, puna alia, ka puna që alija edhe përse ka qenë emiru l'muminin khalifa ta dalë para gjyqe të gjyku për atë qështja edhe është po e qartë që jehudija është gabim mirë po Ato ja ka planu ngjërdia islamën, nga se ka pasën më të vërtet dinën e Allahut pas kadritësi. Mirë, po me gjithë ata këta, çka ka ndodhur, ka kaluar në botën arabe, këtu në botën islama, po do të me ditën nëse kush kanë سين ato të cilët kanë ndihmuën këta. Ato të cilët kanë ndihmuën këtë çështje, këtë teori me nxerrat e katëllë ka skoll laika. Ka qenë të para ato të cilët kanë ndihmuar kristtarët arabë selet kanë jetuar atje. Nga se ato kanë marrë për vjazdhive vet në Evropë këta. Edhe janë munduar gjithmonë me nxirr ata. Nësa grupe e dytë, të cilat kanë ndihmuan këta, janë studentat, të cilët kanë mësuen para ndërm në Evropë. Ato e kanë burt, e kur janë kthijen në botën e rrobë, i kanë menduar si njerëzit më të mëshëm, se këto tash si tek tosh dituria. Këto janë ato të cilët kanë kuptuar çdo gjë. Këto ato të, të cilët kanë marrë dhon leva, edhe kemë thënë më herët për para, edhe i kanë gjetë vend. E kanë gjetë gjithë amritet e lajmrimit, çoft në gazeta, apo në televizion kanë lejmrua edhe kanë dihmun gjitha antë për me arri që ke qëllim edhe në fondë ja kanë arri e këto në bat një e qartë neve sa muslimani si musliman e ka të rëziksh me shkollimin jash vendet musliman mi për nëse është dëmës dëshmëria atyre me dal me mësua në shkolla jo islama në vendet ku ashtë fitnë e madhe kështu e që cilet mundon me mësua bivet muslimanve këtë shkollë atë hara delë, po dhëtë me posë kujdes me njofë dinin e vetë spari. Mjë po kërpo vlesë këta në, kjo vlenë për studentat e botës araba. Mjë po për neve, nëjë këmi këto atë shkollës laika. Nëjë këna në për fakultetet, në universitetet tonë, në partitet tonë, në nuk janë dhe cëtë të të të të, të tërsenë përvec që vitë të shkollës laika. Ato të mësojnë tyë që që shëto mënda dinin tanë mënda më me qenë një në edhe demograt tu dhijat mi ba bashk dy sisteme mi shtin zemrën tane nërsa zemrën e muslimanit vetëm për një sistem kovend ashtë dini Allahot Azzavajal e ty si student këtë qko dush me kanë i kujdes shumë dhe të me kanë i kujdes shumë nga se nuk jetë mësue prej profesorit musliman i cilje dëndinin Allahot Azzavajal nga se muslimanve në këtë toka i ka kushtu për shumë ato të ciljet kanë mësue në përshkollat në përniverzitetet, në kohën e kalum, nga se komunizmi ashtë pjell e kështë shkollës laika, të nëmsu e i kanë bo shumë zëllom këti dine, i kanë bo shumë zëllom këti jo muslimanën kësaj toka. E kanë qitën në zonësat e vetë për i bivet muslimanëve, pas taj kjafira së kanë posë nevoj me sulmudinin e Allahot. Ato vetë pas taj bitë muslimanëve, i kanë mësu vlazni të tonë se zdo të me vesim në Allahën Azze Vajel zdo të me pasë shtetë të islam do të me burgosa i cili fletë për din do të me reja i cili fletë për din do të me mbyta i cili për din që shkandodh këtonë në Balkanë dërse shkandosh të vlazni problemi maj madhë shka paracitë të të sotë të musliman të sotët kur të në të gjajsh dhe vlazni se po dojnë me mësu dini në Allahët po në Amerikë v Allahu Azza wa Jalla nuk e ka zbrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk e ka thonj New York. As nën jetë, as gju Arabes s'është gju atyva. Prandaj dini Allahut, nëse lëndte të tjera mundin më më më të mëmësua për zorr në ato vënda, nga se skemi ku, e, duke pas kujdes, dini Allahut Azza wa Jalla nuk lejohet të dalë ato vënde mëmësua. Më po dini Allahut Azza wa Jalla, dilët në botën Arabe atje mëmësuat. Nga sa atje këthejhesh me dyshime në dinin tanë. Pëndaj, atje ku ka lindë, atje ku është rritë, është për cilë ki dinë, atje ku është rrujtë, atje do të me kërku dinin Allah të azëvajgjel, atje kërku hëtë më mësuhë. Jo, në Vropë, e asë në Amerikë. Fotografi e shkollës laike, njën dy. Zdo njone a prejasojna, asë me keqës e tjetra. Asnjone a prejasojnë nuk është mirë. Edhe jështë ka, ka mujtë me pa, këtët dy shkolla njona është të cilë e sëllëman islamin haptas edhe e kalëzën kufrin e saj haptas. Ata e kanë jetu e muslimant në këtë vend. Ashtë komunizmi, socializmi. Ta janë shkolla laika, po të cilët e kanë kalëzë kufrin e atyra haptas. Për e këtyra, në aspektin fetar, njerëzit s'kan posë rrezik muslimant e këtu ujtë. Pse? Se e kanë ditë se me disë muslimanëve edhe këfri sistemi ka lufë, me disë kufrit edhe besimit muslimanëve, me disë kufrit edhe imanit. E kanë ditë se ajë shkanë këbështet është armik i muslimanit thjesht i cili ka jetua në shpina vetë me dinin e Allahot Azzavazzel. Ka posë rrezik në anën tjetër përshka kë burgosis, të remës, nëbytjes muslimanëve. Po, Mirë për së kanë qenë të kërcnu në aspekt besimet nga se njerëzit kanë besu në dinë në allaut E kanë ditë mikun a dhe armikun Edhe ajo që ka shihët se kja firat Në vendet kë janë konë muslimant Më dopt Së famë shkolla laike këtë dy pjesën, dy fotografi Që këtë fotografi Që ka për e shofim, që këtë më njër Në vendet kë janë konë muslimant pak më dopt E që e kanë dit që s'kanë kërse si s'kanë me bo E kanë kalzu edhe kanë praktiku që këtë Se kanë di që muslimat të janë dopte, s'kanë që ka me bon. Ndikun kë janë kanë muslimat më të fort, i kanë lanë pak më të lirë. Në disa vejnë tjera, përdorët të shë, si së kurën tërqi, është përdorën një fotografi këtë jeterë. Se, ti, i e muslimat, jetan edhe falesh, edhe banë që ka dush, mi po, dinja Allah s'ka lidhe me pushtet. Kja është fotografia, di që ka është përdorë. Ndërsa në Shqipërija dhe më të vejnët të tjera, dinja Allahot s'ka asë në shpe më ba. Qëtë ho kanë? Kjo është fotografia parë, kjo është e keqëja, mië po fotografia ditë ashtë edhe me e keqëja se kjo. Nga se fotografia ditë edhe pse është ateistë edhe kjo njajtë su kërë e para, po është me rëzikshme përshak se kjo të të tëtë të, të namazë mundësh me falët, të edhe në gjami mundësh me shku, Edhe gjami në ti ta që jemi Edhe onë e vetë shkoj ka një herë në gjami Së për i shpun Mirë po Ashtë i problem tjetë këtë vjetë që është tje sistemit Këto në ndalëmi Këto në pushtetin e marrone Onë e këto marë e bi sistemet e njerëzve Këto s'ki dorëti Kjo ashtë me rëzikshma Me rëzikshma Për shakë se njerëzit e thish prej muslimanve Nuk e këpdojnë këtë solim, këtë luftë duke kur tashë fatnan e parties të thon bismillah te apo çfar muslimani më jonas ke te apo vendi të Bajramit që ka xhamia e mos më ka muslimanë që shoran xhamin kështu e mendon ato në islamin se njëri thjesht nuk e ka njoftalë realitetin e dinit Allahu azza wa jael se kë di nuk ndohat nuk çuptohat Allahu azza wa jael apo të aminun bi ba'd al-kitabi wa takfurun bi ba'd apo besoni në një pjesë të librit apo mohoni po bani kufër në pjesën tjetër joh i lëdhina amenu të khullu fi s-sillmi kafa o jetë s-sillë këni vesuhin në islam komplet në tëtë atë islami tjetë një jetën e juën komplet në gjithë dëgjoh të gjikon i gjithë dhe punë një medinin në Allah a jëve është disa punë e kur jetë i disa punë tjerë, joh, këto ndalemi për ata kjo është merë rëzikshme se para edhe pësë tjep me një anti liri më shumë se para për ata kjo është shumë merë rëzikshme edhe e vlazni tonë dhëtë me posë kujdej se ato të të selet e kanë pasën me herat e kanë praktiku fotografi par në parë në valkan të muslimant edhe i kanë dalu nga gjaminja edhe i kanë dalu nga gjda gja tash e kanë pasë që s'poshkon kështon këtë monir tash pëthojnë po edhe najna botë mirë tash ti janë të dashtën apo ashtu praktiku të na fotografia e dytë kjo është merë rëzikshme se e para që muslimant janë manë dryshe se si janë kanë Muslimant janë forcuar pak më tej por tash ti e përdorim me musliman fotografinë e dytë. Ja vlejojm xhamiat. Flesim dơni herë edhe na përmendim Allahun kur dohet, por ka nevojë. Ju thojmë njerëzve se edhe na besojm në Allahun, edhe na besojm në pejgamberin. Mi prokuros çështja e punëve me hijë çështja e islamit në fund ekonomikës, sistemet, ligjet. Këto na i themi jo. Pse? Senket rasta ndal problemin ti, tiç më thonë ne kjafertina, s'ka mundësi të thon kjaferofton se ani pse po m'u pomblefton. Kur ti thuati, hajde gjykojm lizën e Allahut jo ja, jo, ja. na gjykojm se tërkon. Ya ja, tahakum. Ya ja, tahakumun ila taghut. Kërkojnë gjykim të kufrë. Nuk kërkojnë të dini i Allahut Azza wa Jall. Këlloj as pasai me rrezikton, edhe të njëjtën kohë s'ka ko kush më thon pastaj se ti si je bre musliman. Pse? Pse shumica e muslimanëve nuk e njohin çështën e dinit tamam. Shumit se muslimanove nuk e me thon, me një ofin që është në dimi që ka dënë me thonë, me thirë njerëzit në gjykem tjetërvesë ligjit Allah të zë vëzhenë. Pse, është ngrit kjo nga vëdia e muslimanua. Edhe se të kato, është bojnë jo hërë se vetëm se të si thotë besojnë Allahun dhe pengamberin, që ka mjaftën, qan, që mjaftën aftën për me konë musliman. Nërsa nësë i shqyqanë, qëto sistema mire ndalesh në vëmendje i jenë ato se çish ato për luftojnë Allahun Azza wa Jall çish për luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çish po luftojnë muslimanin tërë sa të cilët thirrën dinën e Allahut Azza wa Jall çish po luftojnë çdo punë që është e mirë për dinën e Allahut e çish po e ndihmojnë çdo të keqë e cila është në kundërshtim me dinën e Allahut Azza wa Jall lejohet çdo gjao mu thirrën çdo thirrje lejohet me dalti me thirrën saka është kufrit edhe që ka është hakson e thlëqt, mi e pakurësh punë e islamit këtë islamin e kifër shpe islami është qeshtje personale e mu me thirë në kufër është të lejume këta përja të regojë vlasni që ka është të ndod kja në e ubi shimull për e mbotës arabënë, siri me një kërë ka egzistur qëtët islam ndërsa sotë që shashtë sotë në siri për shimull lejohët ti mu botu e libere kufër do ju lejo ta ti ishaq është murted del prej dinjet Allahut në një literatën apo universitetata por më mësuën njerëzë se hijhabi kur djson është kur djson është më shoh dinin e Allahut mirë po e dzon shumë ran ndër i herë më botu një libër islam tani po e dërgoj për Abdul Qadir Hoxhston Hafizullah i cili tregon pse në libr të vogël e cilë as vasaja nebevia porosia qen koshilla pengamberit, profetike, këshillat, pengamber lukut, e që e për mbljetët pes haditha me rrug të atyra, e me spjegim, proshure vogël tëjpër, është dashmu bëtuve me një fësi. Ndërsa Libra, e cila shqitet kundra hijabit, e që ajë personi ka bëhe gara me dinin a Allah të zë vëzëllënat Libra, është përndanë policia, në demot nga pushtetit. Edhe në të njëjtën kohë, çatoj ska po ta sulmoin Kit Monir, të ndërtojnë xhamia edhe institutë Islame. A personi vëllëzi se sa është rrezikshëm kjo mënyrë. Nga sa e para s'ka ndërtuar si instituti Islame, as me drese s'ka hapa, as xhamia nuk ka çel. Amba ke e dyta, ndërtesa edhe xhamia, edhe instituta, edhe të njëjtën kohë sulmon. Natokë e dyta është shumë rrezikshme sepse. Do thotë përfundimi i kësaj është se Shkolla laik me të di fotografi të veta Me të parën edhe me dytën Të dija janë në kufër Edhe as njënë nga kja Më ritanë që të ju thuët se ka të bëjë Dishka me islamin Po janë dy sisteme janë të kundrëta Medinin Allah të zëvajel Edhe është kufër E qëri lufton besimin Në zemrat e muslimanua E para që ka nëra në të Njerëzit shkollës laika Në kufërn e parë që ka nëra E që e prish dinën e Allahut, besimin, imanin, zemrën e njeri tash. Në ditë kur ato kanë besuar se pas kanë një udhëzim tjetër më të mirë se udhëzimi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ditë kur e kanë besuar ato këtë, i kanë bëjë pllakat prej këtij dine, nën thotë mos janë të këtij dine. Apo a ditë kur kanë pasë ndonjë udhëzim i tjetër kujt është më i plot se sa udhëzimi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çish në ditë ato kanë dal prej këtij dine? ثوت بن باز حفظه الله رحمه الله عليه كان رؤيت اذ هين نغروپن ا كاترتي تري جوناڤه تسيله تا پريشن اسلامين ثوت من يعتقد ان الانظمه والقوانين سكجبسانس ليجت ال لت يسنها الناس تسيله تنزير الناس افضل من شريعه الاسلام سن متميره سليجي الله عز وجل او ان النظام الاسلامي لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين apo shaf islami nuk meriton me gjikumata reshullin e 20 au انه كان سببا في التخلف المسلمين apo shaf islami si shkak per trapambeturin e muslimanave mjafton kjo me nxjer prej dinit au انه يحصر في علاقه المرء بربه apo os din eceli e kufizon njerin lidhen vetem me shtina edhe Allahu tazza wajal. Më tepër nuk i jep këtij njeriu, nëse mendon se Islami ka se kufizon njerin dal prej dinit. Duna yetadakhal fi shun alhayat alukhra, duke menduar se dini Allahu tazza wajal nuk merr pjesë në çështjet e tjera të jetën e njeriu. Kuç morrin pjesa tonë këtë shkollën laike. Në shkollën laike në botën arabe e të na janë më mëtë madhë, për në botën arabe janë shumë, Allah Azzavajal, kurë mështë si shtofë. Për e ty janë autor, për e ty rejën gazetar, për e ty rejën poet, për e ty e shka zë gjënë. Kërrejtë këta, kanë pushtetë me një fjalë në botën arabe, e që e sëlimojnë dininë Allah Azzavajal, me mjetët e informimit që ka i kanë dorë, edhe me gjitha monira që ka to kanë mundësi. Shka ka në të tijë I ja, asaj kreqa kanë vëprua kë shkolla laike. Shka kanë rritë? Kanë rritë në të parën se e kanë zirën s'ka lanë me egzistu shtetë i cilë i gjikon me ligje në Allahu tazë vajllë. Këta e kanë rritë, numër një. Edhe ka prua ligje cilët i kanë zirë njerëzit e i kanë mënunë botën araba. E të nga këto që shështë. Të cilët e luftojnë dinë në Allahu tazë vajllë haptasë edhe islamin e logaritin prapambeturi, ndërsa të shka e bojnë atë logaritin civilizim edhe kulturë, bojnë hajgara më udhëhesat, e dajvetit, me thyrsat, të cilë thyrën dinin Allah të zëvajel, i nënqmojnë ato, i lërgojnë nga gjdo vepor, nga gjdo pun, në të cilën ato kanë mundësi mu taku me njerëzët, edhe më jam su dinin njerëzva. Nga se nësi ulojnë edhe takohen me tritë, do të ndikojnë ata e këstonë mënyra e luftimit ashtu që ata më largua më s'mi leju më të taku më njerëz. Mundon ndryshimin e historisë islama. Edhe ja fotografojnë aparacies ja e njerëzve. Ato kohat kohën e ardit, kohën e pastër kur kanë sundu muslimant se kanë qenë koha ko'a kur ni farregoli dhe se kan jetu e vetëm për veti o dhe hejsa të tyra kan jetu me hangër dhe me piko gjatë jetë të suke interesu nërsa këta përnojnë për popër prisha arsimimit të cilën e kanë bëha shërbim a këtan e cilë e shërbim ata për me përhap këtë teori në mesin e njerëza e para të mendima i avapin talebeve studentave të vetët të cilëve ja për mësima në të gjitha klasat të cilët ato mësojnë tuk e fillu prej klasës par e derin ditën e fundit kora e përfondan fakultetin në nxirja e mësimbesimit prej shkolla sa kanë mënsi me nxir ndalimi i disa gjanave nga dini Allahot mos më mësu ato e që vinë këndërshtim me teorit e tyra përshak se nëse mësojnë ato në shkollë si atkoo fritura. A kështu, ato nuk do të më mësojnë ato gjëra në shkoll, që mos sihet kufri atyra me si munafikt, kone të ato e të jetojnë me dy ftire. Afton si munafit, munafikat nkon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Munira, atëse në ata e shfrytzojn argumentova që vijnë nga Kurani dhe Sunneti, më ndonë më dhon këto kuptime të ndryshme e mi parashik këtë se ky Kurani dhe Sunneti s'vijnë kundërshtim kurrë me ata. Ato tamam, menjë të punu me Kur'anin dhe Sunet, ashtu, çka ka lejuar Allahu Azza wa Jalla. Kështu duhet të më parafisitën. Largimi i profesorëve. Kjo këti çka po flasim ndodh e profesorëve, të cilët janë fetar nga muslimania, nuk i lejojnë me dhamësim. Ndalimi i tyre të përzihen me studenta i obligojnë deri shtin na promsimë kështu se nuk i luftojn hap thas, po i marrin ti e më mirë se më dhamsim, marrin fusi tim të me një zyra, punon me ndonjë zyra, është më mirë se më dhamsim. E marrin në fusi mendon në një punë tjetër në zyra, kështu që se lajnë me pas kontakt me zonca. Loni jam sim besimet si lami, e lajn ditën e shtun ose dielën atë, që pesë ditë kur të mëson zonci, moat ja ti lat. Plus asojna Kjo lëndë mos më ndikon te suksesi i nxënësit. Ti mos ndikon te suksesi i nxënësit, tani mund nxënsi ditën e sotme pas ditën në shkollë, mund ditën e sotmë hiç nuk shoq me prezantou. Pse? Se kjo nuk më ndikon te suksesi i nxënësit. Plus asajna e bojna mëse, au thon për kush don na më prezantuin ata. Nas po e lëftojnë Islamin, apo çka kjo është bunira te cilën ata po e lëftojnë. Kështu mendoan, më jap stil. Mënyrë tjetër në çështë e martesës ekziston ligj se kafiri, jehudia, mushrike, u thonë nuk lejohet ndininë në dinin Allah të martohet me muslimanën. Edhe kjo ekziston në votën e Arabës. Në dersat e këto nuk e llogaritin këtë punë. Unë të martuohet kafiri me muslimanën, s'ka kurrë pengesë këta tek ato se dini aty ju e shtrim son. S'ka kurrë farpëngesë këta, kush do të martohet me krishtër, kush do të martohet me musliman toni saka ndosta hekim këtan e kret e dvnoim i thoin këta martesë qytetërimi domethënë zeuazi madeni mo martoha mo hek kjo çështë se krishhtarët kanë pas gjijet e vetta fetore ku martojn krishtert edo muslimant i ka pas drejtat tash pushtetit i nxirrmi këto na edhe kush don martohet o këton me sukur të namazut që kemi na thot këtu mo hek këto ligjet islame edhe të krishterë E kur muslimanta sulmun këta mirë fant superbojm këto po përvënojm plus kësaj që ekziston gjyqi kristian dhe gjyqi musliman po e avrojm edhe këta kush don martohet me këta jap jo, mi drejt njerëzë kush don martohet me këta nëse don kristeni mund të martohet me ndë një muslimane apo thon ju lejohet ti këtu me bëu martesën tek na edhe pse përpara ka qenë nuk dalojnë, në të lumë këto nuk dallojnë me decatinë të sëlet e mbajnë këtë mesashtë të cilën e ka përshilë për nga beri sallallahu alesallam këtë dinë, nuk bojnë dollim me disë muslimanit edhe ati cilën nuk është musliman krishtar është i njajt edhe krishteri edhe muslimani të ditë, bila të kato është mëj afert edhe nëse është krishtar edhe mëj afert nëse është taj laik nëse me ndonë së ndohët feja për e pushtetit a e komën si më konë mëj nal se muslimani, më i ndonjë, ata i mundot më kanë edhe krijetar në vend ku jetojnë këta muslimanë. Kështu ata e shohin këtë punë, këtë mënyrë, e lëvtojnë dinën e Allahut azza wa jalla. Nga sa barazimi, barazësh muslimanin edhe kafirin, kë do të thot, me dal prej dinës të më parë, nga sa Allahu azza wa jalla ka thon, ataz'alun mujrimina kel muslimin apo i bani barabart atë mujrimat, kafirat me muslimant ma lekum kefe të hkumun qka keni qishpo gjikoni jo kështoh am lekum kitabun fihi të drusun aspo kini ju liber të cilin paledzani ju msan ju se këto dhe nuk janë të barabart mi potek ata ata kanë liber tjetër i cilin msanë se muslimani edhe kafiri janë të barabart të dhe zdo të mudalu bële kafiri ka munsi mukan majnanë të muslimani nëse është për të ju e cilin mëndanë se Shkolla laike është me vend Kan aftru një regull Pas taj njerëzve Me të selen lërgojnë për i dinit I thëjnë ketë kjo që nga shka për e bojna Nga nuk dojnë a mendojnë nga se islamin E logaritin fejen Qeshtje cilat ban mu daluë Mu të soptu populli Po shka bojna Nga e na të thirë në bashkim adhëtar Kjo është thirë atyve Nga të selen nga thirë në eve Kjo është edhe kanë bon këtë origjinë me të cilën e fillojnë luftën dhe për atë luftojnë ose atë embrujnë. e mbrojnë. Çdo gjë që vjen kundrshtim me librin e Allahut e me sunetin e pejgamberis a.s.t. nuk llogaritet kurrë. Çdo lexh nga Kurani dhe suneti që vjen kundrshtim me rregullat e ati jo, me mendimet e atyra nxirret poshtë, citet poshtë. Nga sa, kjo të sheshtes ka po na thuli jo, çka ka thënë Allahu kur në Kur'anën e Sunnet, a është çeshtë shumë rrezikshme na i prish bashkimin adhëtar në këtë mënyr e luftojnë lini në Allah dhe këtë janë që ka në rritë së limet atyre edhe ja ka në rritë përhapjen e moralitetit prishën e familjes muslimana në mënyrë duke vënu liza duke lejua që së dëpun e flest e cila bëhet të lejohët mu vëpruhë në këtë mënirë e ndihmojnë mu përhap amoraliteti edhe punë të fleqta në botën araba dhe të na dhe në kitë vendet mjetët e informimit qëfën gazetat apo radio apo televizori nuk ka e cila e luftan këtë keqa për këndraze vazhdimesh e sëllimojnë punën e mirë në të që të rratë Koroni edhe së nejti për nga Mbejrit lufta këndër hijabit obligimi e mësë vëshës mbolesës në përshkolla shkore këne tash halën në Turqi në në një zverëziteta pastaj lufta e davetet që e bojnë muslimant në nësa monira ndalimin apo javë kanë gushtu musliman dhe nuk e lejojnë përhapjen e librave apo shpërëndarjen e liba islama dhe lejimin e përhapjes librave të cilat e shajnë dinin Allah a të zëvajgjel dhanja mundësi dhanja mundësi të atyre të cilat kanë besim ke qkollën lajike që të majnë gjdo mësim gjdo ligjarat të cilin ato e dojnë të surbuen islamin qyshtë kanë qefa ta në këtë monir ata e luftojnë davejtin islam burgosja e davejtjive të tirësave muslimanë të cilët dojnë mi afru muslimanve mi angrit mentalitetin e atyra mi bo me pa pak nga se janë që rruë përzanja e thyrsave musliman nga vendi ku jetojnë ato në të të imzirën nga shteti lufta e tyra akuzimi e tyra me loj loj laga për nënqmusa duke i logarita tose njerës të cilët me dojnë këtë ndryshë edhe disa ata janë njerës të prapamvejtur e lëftojnë gjëdo gjanëve cilë ashtë, e ka të shpik shkenca kështu ato i parachesin musliman e shofin njerës ekstremista nuk i koptojnë gjanët bazën apo realitetin e gjanëve pa kapen për gjanët tjeshta e ilojnë originën në gjanët të rënsishma kështu ato i logaritin musliman duke uliru ato prej musliman ma të cëlat e luftojnë, edhe flasin kundër kësaj shkolle laike, në burgim, edhe mbytyja. Mohimi i jihadit, se nuk ka jihad tek ata. Dhe se ata llogaritin se jihad i është sendt të cilën muslimanët e bën ata, sukon me dal mjaput njerëzve rrugën. Jo thot për jihadin, të cilën naka msupe pejgamberi sallallahu alajhihi wasallam mm. jihad i cili bëhet bon për me ngritë fjalën në Allah ta azza wa xal kjo tek ato nuk ekziston nuk ka asnjë lloj jihadit kjo lloj jihadit tek ato është zullom është i padrejtë po pa, jihad i për tokë apo për me marrë pushtetin sprish pun lejohet në mënyrë për me mbrojë tokën u thon kjo ban për hirr tokas mirë po luft për me arritë pushtet musliman nuk ka kje laj gjihadi nuk existan të kata, po ashtë zullum, aje cilë e lagarit të zullum, aje më nuk është i kështë i këti dini kështë e lagarit gjihadin, se lufta për me kapë musliman për shtetin me sundua, për me sundu ligi Allah të azze vajzhel me nje vend të lufton shtetit islam për me pruëm e një shtet jetër, ligi në islam me sundu atë, kështë e lagarit këtë laj gjihadi zullum aje ban plaskat për këti dini Ndëse të kata, killa i gjihadi nuk egzistan, gjihadi vetëm të kata është lufta për tokë, për batan. Kaqë, ndërsa luftë për akide nuk egzistan të kata. Luftë për akide nuk egzistan për ata. E keni shumë qartë kone fundit për bachan me Izraelin pse apo te mizrinë dinën në Allahu nuk ka paq me yhudit, ata do të më pas parasysh, paqa bën për disa vjet. Kështu pejgamberi saallallahu aleyhi e sela në jetën e vet një herë ka vepruar, paqën e Hudeybi se ka bën me mushrik për 10 vjet një paqe ka lidh. Saktumë, ama paqë me yhudit për gjithmonë jo, bëhet paqa çish në sa to hyndinën Allahut azza wa jall. Thirrja, nacionalizëm apo thirrja adatare të cilën ato e llogarisen duke mund dua çato bashkohen njerëzit me liçaste çështjen kombëtare ti bashkon njerëzit ti bashkohet me këtë kjo është thirrja e atijva në këtë mënyrë e loftej dinën e Allahut azza wazal se kush është shqiptar ai është llavit ai s'është shqiptar ai mos është llavit edhe si ta musliman si të let në gjuhën tonë shqip ai është llavit si të let gjuhë tjetër ai mos është llavit e llogarit pastaj dinën e Allahut çështje e cila të kapton bashkimin e njerëzve pëse kërë ti thush ti se vla a nështë edhe a i cilës fletë shqep vla vjem si ta musliman edhe a i cilës fletë shqep e nuk ka musliman nuk është vla vjem a ti ke bo co pëte mesin e poplit ti ke bo përqarje e kërë ta marshti pas taj si vla ata nështë ka seki vla pas taj dosh me këshirë vetin se qa ka mejtë në nëzimë rëntane edhe qa ka hin mjetët mënyrat të cilët i përdorin laik për me shti këtë mendim këtë teorin e atyra në mesin e muslimanve të parën të cilë mundohen ato me ban edhe veprojnë është mështrimi i dësa njerëzve dëpt nga imani imani i tyra është i dëpt i jo ofrojnë atyra pasuri edhe venda të punës apo i jo ofrojnë atyve gra vetëm që ti shtin të flasin edhe të thirën nda vetën atyre në thirën atyve në shkollën laika i shtin të flasin ato që njerëzit të ndëgjojnë mi po para se ti shtin me folë ato ja bojnë aty një reklamë të madhe qpesht në përmedjuma që dhimisht të cilët ataj kanë dorë për minëzirë ato me robët të lemave dhe lë e ban një reklamët mirë për ata edhe për një kohë e njefti atë personë se është alimi madhë djetari madhë, mendimtari madhë i cili s'gjithë gjithë gjith atë problemet që kanë dohë dhe në meisin e njerëzë kështo të paracjesin e të paracjesin e të paracobli në përmes mediumova e pasaj i thojnë tashti ti po alë që të ketë fjale ati në vend në meisin e njerëzëve edhe në ketë mënyrë i apështilin muslimanëve punët muslimanve do të tjeshtë të cilë nuk i njojnë këta probleme, edhe kështu pas të i fillan muslimani edhe e simpatizan atë kjafirin e malët të se dhe e kanë mësu atë. Dytën, marrin studenta edhe i qesin në gjirin e tyra në vende ku ka bimë ke lajtauria në të të shkolla laika në parandim, edhe pasi që të këtë bojnë mëkësi ato miqunë vendet e veta ja vapin aty e ka një shkallë lituris e bojnë doktor ki persona është doktor Fulani profesor Fulani edhe këtë këtë dhejnë ato pas të jëvgjejnë vendet e punës edhe ku ishtin? ishtin e për instituta ishtin e për fakultete, universiteta me dhonë mësëm këto persona që të ja apin islamin këtë ndryshë të ju bojnë probleme atyve mënduar në njezëve, të ja pështjelin gjitha për mund të muslimanëve, e si do mështë studentave. Pasaj, kërë ditë të qërëvejni kanë ato intelektualat në mesin e poplit, e mërë vështë si sa so kanë asherë rektive pra në mesin e poplit, sa so shartë madhë po mëjë kanë këto me bon pasi që të edisa, odhejësat të cëllet odhejë që në popullin, janë që të intelektualet cëllet janë në punë universitetet e ja jo u përmësim. E kur të marën në të mësimin prej që ty dhe, të një shefti se tistë ka me të kur zhëndorë edhe dhije se pas taj populli janë shpasu si atyra, atë të thirën pasarën zjarë, ndërsa anemi atë është ka thirën në gjennet. Punën e trejtë të cëllet mundohën edhe e bojnë edhe rritin fjalën edhe shkrimin në përçështje dekzorët islamit. Domethënë çështjet fikë vogla, edhe i zojnë njerëzit me këto punë. Edhe i lajn disa punë të mdhëoja. Zinjan tash edhe fillojn polemikën, do të thotë këto ne nuk ndodh shumë, më po në botën arabën do të kjo më shumë ti. Çuditësh e shef njëri i cili s'ka mësuar dy ditë shkollë islame, e thirr muftijen në studio edhe tash fillon të bëj polemikë aty me një meselë të vogël, fikhet pëse kjo është të, pëse kjo është të, pëse kjo është të, bëjnë kështë të polemika me ulemat, edhe me thyrsat, edhe me talebet, kërkusit e diturisë dhe me thënë shëriatit, qëllëmisht që këtë zihen këta me këtë problemin, të ashtim jashtë gjithë problemin atina që ju ka pështilë në krye, e që aje e dhe shumë mirë qarë, pa qëllëmisht që pas të këtë mështë kanë këtë zihen me punktë më loja. Gase taku hum kohën tash ti doshmja shkruaj një libër atij për mja bëm mja sqarou problemin se ç'ka është ki problem, si zgjidhet ke problem kë mes El-Faqit, çështë vogël, e, e tahum kon vën se ti më shkruaj një libër të madh, por në çështë një problem të madh, mend se më shkruaj tari mbi për këtë, ai jazë kohën krejt, ti as sqarou kët problemin e vogël ti të mënir hecen ata. Mundur atje të çka veproin, i paraqisën olemat edhe thirrsat, edhe talevet, studentat si njerëz të cilët e kanë humbur akhlaqen, s kanë akhlak, s kanë morad. Këto janë njerëz të kërkusë dunjas, të cilët kërkojnë vetëm se vend pune, edhe ju interesojnë gratat e jua, edhe kështu ja paraqesin te njerëzve, i ja ofrojnë këta njerëzva, kështu që njerëzit pastaj fillojnë me humbën besimin tek këta njerëz. Edhe kështu që mjënvejt atyve o borri i davetit Thirë atyre Ta shmo mos me pas pun problem me haqëla Shumë let nga se ta shëti haqëla Ti janë bonjërës pa besushëm të poble Kështu e paracesin Pasaj ato bonën besushëm të kato Kër të fletë haqëja mos gjot, e flet aj, në dëgjot E kër të fletë aj Ndallë në shqyën krejtë se logaritin Si njerit me shumëse ka ardhë me doktoratur E fillojnë edhe i rritin problemet Që ka jenë polemikë në mesin e djetarëve në disa qështet të fikhot, përshemull, është polemik në mesin e djetarëve, edhe atë rritin, pas të e këtë problem, rritin mesin e popullit, edhe dënje me aparatqit popullit, se shdo të gjanë fej është polemikë s'ka kur djon, të cilën do të më bësuti edhe me pasbindjen ata, edhe s'ka atë në polemizu. Kështu mund do më ofruan jashtë, që më dhanati shanca tani më bëj polemikën në çështje të cilat s'ka polemik. Kështu që më dhanati në rasti edhe pasaj, qështja, të pasaj kur veprojnë çështje të cilat s'do të më vepruaj ashtu, thotë ka polemikën këtë çështje o kan. Lejohet kjo ka dikush ka thonë lejohet këto, e pastaj ai vepron shumë lehtë edhe kështu ja boj njezët që të largohën nga qështja nga se kur ndikon kjo edhe kur të ja musht njërit mejnën se me dëvartajt islami kana kitë polemik edhe në qështet e besimit, edhe timonit, edhe aty edhe aty kitë polemik, atëhera thot kje shka kana kjo pun vërra e këthen edhe dë moralizohet më njerë ki persan edhe dë pësohet qështen e besimit më njëna tjetër hapja institutova hapin universitete në vejdet ku jetojnë musliman hapin cendra kultur edhe për bëgëshyri në atyra mbesin shtetët e përëndimit e shiqojnë ata. Qëllimisht, pas e i qojnë vetë profesorat e vetë ja përëmsim, kështë që mi do pësue muslimant me besimin e tyra edhe të njëtën kohë mi amësu njerëzve që këtë shkollën laika se islami s'ka nevoj më konën me më mërë më më në gjdo anë tjetës të anë pjes islami. Mi po mas shumë të ku atë i shtinë hundë edhe përzien, ashtë pakultetin së të cilëgjistë, psikologjistë edhe të filozofisë. Për atë i gjonë gjithëmorën profesorat e këtyre lëndëve, a këtanë ma problematikë në që është e në islamit edhe ndoshta mas shumë të shkesurimojnë islamin. Pasaj, mënyve tjetër, kapën për disa regullat islamit, që ulemati kanë vënua, edhe i kanë nuk kushtet dhe dhe qyshve prot me ato regullat islam ai i merë që ato regullat e islamit edhe i flet me gjithë se taj, ai jo që i beson ato jo pëse i beson se për islamit në zirën të regullat po vetëm se mi apërzi muslimanve këtë qështje si dhe mas poplitisht edhe filon pas taj qëtë hukma edhe qëtë fëtëfaja prej vehtes pa kur një farë diturie në tëtë pa pas kur një farë arsia nga se i përdora të regullat në venin e vetë edhe vjenë për fundimet të cilat nuk do të në ardhë ed Pik nise këtë regula, ku nisen edhe pasta i marrin gjitha të, të sistemet ekonomike, apo të qëshënjët politike, inëzirën edhe ishtinë në përvejnë e ku jetojnë musliman, edhe ti nuk ki mundësi me njoftë me hetu këtën se që ka pëndohet. Nga se kure shef argumentohet me regula të cilat janë, kanë bazë në islam edhe të kolemat janë të pranumë edhe ha bir musliman e thënë çish mbi dhon kur kia shku po bazohet në rregulla të cilulë manti kanë përdorur mirë po populli vetë nuk ka ndjenjë mbi kuptu këto se ai është i përdorur ato rregulla pa vend jo në vendin e vet çish i kanë kushtet mu përdorur ato edhe kjo është ndoshta mënyra apo rruga më e rrezikmën të cilën e përdorin nga se është më rona më hetuë populli siç ka shto ndodh me ato edhe çfarë an tu vepru ato edhe si që thamë se kjo nuk është prej imoni tjyre se besojnë ato regula apo se besojnë se islami përfshinë gjda gja e pas taj që do të në menzir regula edhe me veprume ato po e kanë qëllimisht mënyr apo mjetë me të cilin rrinë qëllimet e veta të humbura të kufrit në të këtë në diso qka i parmenë dëmna ndërsa muslimanëve me ju mejtë një wajib një obligim i tjyre qka do të me krija ta në se kur e shëf halën e muslimanëve në këtë ras atëhera gjdo musliman e ka obligimin e vetë të cilën do të më dhonë për me luftu këta edhe me në gjallën dinin Allah subhanu wa ta'ala në të të veprimi i ti gjithë më ndoët jetë që me ndruë këtë halën e muslimanëve në të cilën muslimanë të jetojnë në ta qofta jo të cilën doshë më dhonte nga koha yta apo nga pasuria yta apo vetën tonë apo djalin ton. Ngase po më ndryshu këtë çka po ndodh me musliman, patjetër do t'shme dhonë qenat më të trënta që e, kanën borë sili i i pari vetës. Ai është kohë, ai është pasuria, ai është zhveteja, ai është djali, ai është vllau, ai do të thotë qenat më të afërt çka ekia, patjetër do t'shme kanën burr selia pato, për më ndryshu hallën e muslimanëve, nga se këtë obliguosh me ata. Megjithsa ato të cilot do të më dhonë mundin e vetmës shumëti, janë dietarë talëbat edhe thirrthat ndinin Allahut azza wa xal edhe ato që kanë fuqi. Në një fjalë tjetër, njerëzit e lapsit, e njerëzit e kallashit. Në thekto këto dipol do të më don mundin e vet, por me nxirrën, au thon umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej tiro raziçave, të cilat janë kërcënuar nga perandimi edhe nga kufri. Nëse unë bëj musliman me gadala e kësaj vetëm se me dituri, edhe me punë ju mejtë për mënyra e vetëme me dalë për kësa i gjendje, të keqet e të cilën e përjetojnë muslimant vetëm se dituria edhe puna nga se dituria e cilat në zirë pati e tërdo të mëkon dituria e cilat e pasën atë puna në tëtë jo dituri pa vepër po dituri me vepër ndërsa vepëra pa dituri prish ma shumë se sa qinë req në tëtë ndëtë mi bëtu dhijat bashk jo, mu mëndu me pas një dituri me mëndu se ndryshan puna vetëm se me dituri pa punë jo, dituri të cilën e pasan atë dituri vepra edhe mos mëndon dikur se ndryshan me vepor pa dituri nëse vepra pa dituri prish ma te iper se sa që nërejsh nërsa kur flasim na për diturin nuk kemi përqëllim me njohë disat mes ele të qështet fëqit dhekëzore që kë janë apo që kë i thëjnë sekondara pastaj me menduesit me ato që i kanë joft apo me disa tradita islame që kanë bërë me menduesit nëse i marr këto edhe vepron me këto që më zgjidh problemin e muslimanëve, ummetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo nëse imson ato dhe vepron ato e ke zgjidh edhe ka zgjidhur problemi muslimanëve. Për këtë ditori nuk e kemi fjalën. Po. Apo mi rriqëtonë xhana, edhe mi qit me një peshoj, edhe mi ia dhanë asaj masën më tepër se sa që ka dhënë Islami vet në tëtë i të rritë i marra të në mes ele i mësën e pas të i rritë e i ban më tëjë për sesat që ja ka dhon islami atë vlerën atë juveve po e banë në peshojën tënë atë vepra edhe ja vepë hakin aqësa ja ka dhonë dinja Allahot asë më tëjë për, asë më pak mi për për diturin që ka kemi i fjallën në ashtë e o diturin e cila të rashikdojnë në zemërën tënë, tënë e besim qartë, pastër, dëbindur a këta në zemën të ta, e cila ndikan të të dush Allahun subhanu wa ta'ala, edhe për nga mberin sallallahu alaihi wa sallam, edhe dinin ati, bi qda gjo. Kjo është e diturijat e cila kërkohet prej muslimonit. Dituri, e cila të qëten me dash të Allahun, edhe për nga mberin sallallahu alaihi wa sallam, dinin Allahut azhe wa sallam, ma shumë se qda gjo tjetër. Edhe cila të nziti, në vepur, për hirt Allahut azhe wa sallam, që edhe më sundu në tokë ok, ki din e jo sisteme tjera jeshta islamit dinit Allah të zëvajzën edhe nëse kjo kërkan për teje që ti me dhanë vehtën të anë edhe aje që kash me eshtrejnë të ti kjo është e diturija që nga kërkohet prej muslimon dhe së kjo nuk arrit vetëm se me diturij sakt nëse ti e njëf islamin ashtu që gjithë do të me njoftë Nëse ani afislohem ngabimisht nuk e njeh fashë çishë ka zbrit Allahu e çishë ka përcjell pejgamberi për sallallahu alajhi wasallam, ti smunosh me këng prej atyre të cilën ti më dash Allahun edhe pejgamberin edhe dinin Allahut më shumë se çdo gjë, edhe s'kimu kom prej atyre të cilët e ofon veten e tyra, edhe ajo që ka shmëstrit ato për me sundu dinin Allahut azza wa jall në këto. Pastaj ajo që ka obligohet me ditën është dushmë ditën raziçë çka i vijnë muslimanëve umetit për nga beri s.a.s. e të njëfsh mikon tëmë edhe të njëfsh armikon tëmë qëli ashtë edhe për cilët duhet të ruhësh edhe të njëfsh thirjet e kufrit të të sallam, të të shkatrojnë umetit për nga beri s.a.s. e të njëfsh thirjen e qëla ndihmon dhinën Allahot azzavajal e të i duhsh pastaj muslimant e të i urejsh kjafirat edhe të jarmi sështë kjo është e editoria e cila kërkohet prej çdo muslimani kur flasim na për këtë nuk kena për qëllim sa disa zona te fıkhet do të milojnë në këtë çish kanton disa se këto janë këtit punkt vogla dhe s'ka nevojë për këtë as mbi ditë jo ja. qëllimi kryesor është që që të më dha çdo gjajë hak në vet mos mendoçi tini meselet fıkhet që çish kanë ndau por në momentan çish ndodh sidomos të madh vjetër se kurtavec do meselet fıkhet mundohet me i di çoma thon apo e bën të, të madhe kush e di sa, ku ta pyet në mesele të takidës të besimit e jin katastrofa thon. Pse, nga se çështja e besimit, çështja e tauhidit vjen para çështjeve të fikut. A, pse për çështjeve të fikut nuk mundot të mollogarit njeri i cili ka humbur rrugën është ndalalet. A i njerit i cili ka gabon me mesele të feqë, nuk ju thuhet që njëri ka dalë lalalet a mënyrë që li ka humbur rrugën çështjet besimit, tinjerit i thuohet ka dalë dalalet. Ata që do të dëshmëjdhën rëndsi më tepër, kuptohet se çështja e akides, besimit, tauhidit, kjo henrinën e parë e të cilës dëshmëjdhën kësaj hakin e vet. Kohën më të çumt për mëpsu. Në të çështetve të fakit dëshmëjdhën hakin e vet edhe atyra, po as hak i mo e vogël sa i besimit. Ëmësmendoftë muslimanët, kur ta çelsh bibliotekën e muslimanit Apo biblioteka të këtë shesin libra Apo flasim ataj për këndod në botë në rabëtëna Vese kanë fi dhu libra E gjen libra të ati gëtë për gjen E gjen libra të për siher E gjen libra të për dhëvatëmëri Gjen libra të asketizën Gjen libra të dhëkarë Gjen libra të lutët që do të më bëhë zikrin Gjen libra të fërfadailu lë a'mal Për lejërën e vejë pravetë mira Edhe piës tira të dhëga Qeshtë të fiq Ndërsa nuk mund është me gjithë një liber, o këtanë, tjeshtë e cili fletë për halën e muslimanëme, halën e muslimanëme, se qysh janë të jetuë, e qysh do të me kuptu ata hakin, e qysh do të me vepru me ata. Apo, nuk mund është me gjithë liber e cili fletë për grupacionet, apo për teorit, apo për partit, shka këndalë paraneze, nuk gjënë liber ku fletë për shkodën lajike. Nuk gjenë liber i cili flet shka demokracia në peshojën Islama A këtë këtë qështë e kanë të bojë me qështë në e besimit Nuk mund është me gjetë liber, a shran, me gjetë liber, anëse gjenë këtë pak Se qka ashtë nacionalizmi në peshojën Islama Nuk mund është me gjetë liber se qka ashtë socializmi në peshojën Islama Nuk mund është me gjetën liber i cili flet për bazën e partive të cilët janë ngrit në akidët kufrit sepse po asambonë këtan, nga se çdo parti ka akiden e vet. Çdo parti e cila ngritet, ngrihet në baza takidës. Ose është në akidën islamësh ngrit, ose në akidën kufrit është ngrit. Njëna parti tjetër kam ndonë. Nga se çdo parti, a u thon, ka ngritën e sajna në, në baza takidës besimin te cilën beson ajo parti. E rajin këto libra nuk i jsonë E, kjo shumë pas ta janë divmon ative laegve nga se ja ke ngushtu islamin, e islami janë shumë i gjojnë. Apo a gjenë dhe një liber e cili fletë për gjihadin? Nuk gjenë? E nëse fletë, fletë për një gjihad e cili do të me luftua edhe që është obligua dherin ditën e kja mejtët. Mi po, a gjenë dykon dhe një liber e cili fletë se do të me luftua ato të cilët të ndalë prefejës? Gjihad i mërtetave që është obligime muslimana A gjenë dhe një liber e cilë e flet se do të më liftua qeverit të cilët kanë dar nga ligji Allah edhe kanë bëhë kufër Këta në shumë pak e gjenë Pse? nga se i kanë kushtu shumë disa xhonave, ndërsa i kanë lënë disa tëa. Edhe pse xhinë, nuk po thonë se nuk xhin absolutisht, hiç kush zonë xhin për këto ila, po po flasim se kur ti bësh krahasi një krahasim mes këtyre librave edhe të tjerave, xhin se këto tema shumë pak u shkruajnë. Ngaqëse shumë ashtë rrezikshme, me sundoni çeveri edhe mot obligu ti muzikuat tani lësh tjetër veç Islamit, kjo asht kufër, të cilën nuk poin në qilaf dy vetat që janë muslimanë nuk bojnë khilaf këtë mesilet dhivejta që kënë musliman qeveria e cila gjykon me leqë jë islam plus asojna jë vetëm që rrën me qëta po të obligon të imu gjikunata këtë zbojnë dhivejta musliman polemik a shkja kufra për sësh kufr nash ju përzit meselja po du mja të regun një qësht se tre qështë e janë njona është menzirë ligje vetë kufr pa kur një fardyshimit e ketë ulemati bi gjmaë me obligu njerëzit më gjikuhën në kufër kufër me përqime këti ulemama vlumja ligjë që kanësh kufër e që ajse kanë zirë për e ka gjithë që ashtu ajse kanësh në qeveri edhe mos urdrimi i njerëzve më gjikuhën ata që të mbejtë polemika a ka një shtetë që e ka vlumë sistemin e vete pasaj nuk i obligon muslimat më gjikuhën atë leq nuk ka Apo, a po a gjendë një liber e cila të mësën tijë me dhe prua dhe se e ki të obligushme si musliman për këthimin e khilafetit a dhe këta nuk e gjon në të të këti baj shkrasime ose gjenë pak në këtë qështje ose gjenë një dalim të matë me së këtë i libra të selet e në shkrujten ndërsa shpesha rëgjon shumë o shkrujt meselet fiqhet që është të e fiqhet e që janë meselet vogla ose gjenë një libar me volem o shkrujt meselet të fekhet, a këta shif që e meselë, nda që është shumë meselë vëgëllë, që është kanë po në në në në rastë, të kanë po në liber, është kanë po në liber, sëllë, para të që i hajnë bëk me lungë. Ahtëtan, se së do të me angër, do të me angër, be gishta. Komplet në liber. A thën, mi e po kur të ashtë që e që e ka shkrujit që këtë liber, nuk e gjenjë në liber e ka shkrujit për një mes e lëshka shme më, më, më, më në të, në në. Se në këtë ka shumë gabime të në mëdha, nëse ne muslimanë vaj kjo skandal. Nëse thonë për shembull arsyeja e atij që serio thuhet se pse jo këto po veproni? Pse po shimo po inspironi vetëm këto libra? Pse s'po mundojmë me ritme këtë ibn, me rit librarinë e muslimanit me, me pas gjitha temat? Kam thënë kjo është e kërkuar tek njerëzit. Kjo është ajo që po lexohet. Kjo njerëzit po e kërkojnë. Çka më bëna? A, në këtë nuk do të më hei sen ato të se botojnë libra apo përkthejnë libra, shkruajnë libra na për çoft popullit po të të dush me kani cilë dhe eq poplin edhe i afran poplit ledhim nga se nëse vepran qështu që ishdo në poplit ti kishku të man për qefi ative laikave nga sa i ka qështu qef ti mjë angushtu e njërëzve dhe, dhe me dita islamin vetëm se namaz sigur që isha shtë ndohë se diko që njëf islamin vetëm se ibadet, namaz edhe ramazan qëkaq ndërsa të dison njërëz e njëfën islamin vetëm se në zikru tajkën e te sufit se Islami aty është vetëm zëkër për të zikrit, më tej për të smerpjes islame. Nëse e jon disotiera këtu, Islami ka më të vetëm se nxhlak. Edhe gjithë ditën ban muhammet për moralin e akhlaqin. Kur djon tjetërsen më tej për sukur që ki Islami që zbrit vetë me përmisuh akhlaqin, moralin e njerëzve. Kur djon më tjetër. Edhe në disotiera këtu, se Islami ka më vetëm se rroba. Vetëm kjo, edhe gjithë ditën të folti për çat çështje se do të muesh si musliman ahën edhe me veç të eshat islamet, ndërsa ma tëjpër, sukur ki islamet nuk ka zbrit për ma tëjpër. Nëndërsa disa i gjonë, janë pështjelë, janë kapë vetëm disa meselet fiqit, dvogla, edhe ma tëjpër, a o këtanë, nuk jo interesanë, edhe gjithë ditën polemikë botë, veç për qëta. Apo e gjenë është kapë për disa meselet, qështë e o këtanë terminëgjës ta ditët, edhe ma tëjpër, nuk ka nevoj me bisedua, në tëtë ketë kja është e gavume, ketë këta janë pjesë dinit, pre ketë kësajnët do të nga me njoftën, mi po ketë dinit nuk do të meshti një të njëna për kësajnë. Nëse dini Allah të zëvëgjel është t'i gjanë, e të i kur të angushtësh, këshku të manë për qefin laikave. Kër t'i u plesë, pasaj njerëzva. Kur filloj të them se Islami është i kompletuar, Islami merr pjesë në çdo strukturat e jetës, në çdo an, në çdo pikë, këtu, në çdo punë. Se këtë linjë prej tauhidit, në Allahun Azza wa Jalla duken jo tauhidin. Ne shmërin Allahun Azza wa Jalla, besimin ditën e gjykimit, kur ti flas sa ti dhe se, se do të më punuam dhe me veprua dhe se do të më gjikoj ligji i Allahut dhe se Islami është sistemi i cili gjykon, marr shtet sundon, habitet, ata thonë a do dukose ti folti për ndonj islam kitjet rafton kurse kanike të feja kanë su kur mi pasordhatimi në fe tre rafton ku ti folsh pastaj se shkolla laike është me dhëbi kufrit e ku ti fal se demokracia është me dhëbi kufrit e ku ti fal se socializmi është me dhëbi kufrit ket këto ta marr maçat here marr vesh rafton se ti ya se si musliman ya se kuç e dit çfarë me dhëbi paske donon se kjo kurs e shkolmë herë më po kur thot ajse ke çështë këtoj politik edhe se Islami nuk merr pjesë në këto zona. Këthe thot për gjehëliç ka ko se sikur të ishte folën në hutbet e xhamive, sikur të ishte folë na për Durus, ha, derisa çka janë marrit me njerëzi, sikur të ishte folë na për xhaminja, sikur të ishte shkruan libra të leta të vogla për këtë çështje, ha, me siguri se njerëzit e kishin thon këta. Nga se kishin post një uri për këta. Në tose Islami doshmë ofron njerëzve komplet qysh ka zbrit për Allah të zëzër, edhe në gjitha ana më ju afru ative. Edhe mu mundu për ndryshimin jetës muslimanëve apo mejtit për nga mberit, që sal salem të cilatat të tësat përjetojnë. Kër flosin për diturinë dhe shpërndarën e asajna, këto morën pjesë pasaj mësimëdhansit, profesorat e arsimëtarët, duke fillu prej klasës parë, e derin vitin e fundit fakultetë, Kështë kanë me më magistratura, i cili nga në të magistraturat rrisarën që ka më brojtën kërë më brojnë magistraturën, ajë personi që ka e këshyrë, aty dajë doktor ripatjetër dhëtë mundu edhe në të rasta që me vepru me dhonë obligimin e vetë të cilin e ka për umetin e pingambejrit sallallar i sallam. Përshimull, ato cilët janë profesore dhe arsimtar në përshkolla musliman, dhëtë mundu e me ndryshu e programin e mësimit cilina në përshkolla momendua që ju s'içi më dhan obligimin e vet ta sinën e ka ata edhe ti programi i shkollas në shërbim të islamit që mos jetë aty vetëm se më dha mësimin edhe me përfundim me kaç mos jetë qëllimi i tij vetëm se më dha mësim po do të më di se kjo është dini Allahu Azza wa Jall ash prej Allahut dhe ka zbrit dhe se kjo ka ku ndërtim kur xhamibeshkencën nëse shkencë është krishtiera që gjithponë vazdon zhvillohat e ai do të më shfrytzu këta në shërbimën e islamit do thotë skuadën kundërshtim me dinë e islamit edhe shkencës skuqzon bile shumë gjona të cilët janë shkencas do të me aj, talebës, pravetës, mjë mjë më shfrytzu ai më ofrua talebas studentet që kanë para vetës më mësua edhe më ia sqegua që me ato ai etiketa ato mësime të cilët ia ka dhënë profesori argumenta se dini Allahu ta zezavajal është dini i vërtetë. Apo sa Allahu zezavajal është krijues i çdo gjëja. Do thot të jetë profesor i cili me ato çka shpjegon mundohet të zënëmrën e studentit se në natë domunsem ta futë besimin e jo kufrin. Tjetë me një fjalë xherbetor i besimit pa jo xherbetori kufrit që janë kanë ndajtash. Pastaj pastrimin e lomiva ka dhëtë me bërë profesori, në pastruat lëminë që ka e përë. Nga se lëminë që ka i ka ndonën, shpesher e ke po atë kufrin qartë atë, atë kathirë në ta, a i dhëtë me pastru nga sajtë që ka shkrujtë libre në komunësi o konja i kaferi malë, e kjesi muslima nuk i lejotë me dhënë atë kufrin edhe mithirë të studentat e vetë në kufrë, nga se bërë atë njajtë su krajotore që e ka shkrujtë ata. Po duhet me kallëzu se ktaçia ka shkruajti Kikaviri i mall, nuk është prej dinet, e kjo nuk është e vërtetë, po realiteti është kështu edhe kështu, e me mbjell Islamin zemrat e muslimanëve. Kjo është obligim i profesorava, edhe më tregua dalalet edhe kufrat e ative që kanë shkruajto libra, të kufrit, edhe mi afru imonin, besimin, më ofrua njerëzve imanin besimin, sëmosa dhënëtave atë proshaksan për jetë për ato. Kur ta bën profesori kta, atë arkë është edhe profesor, edhe thirr në besimin e vërtet edhe u dhuzus, drejtu si njerëzve në rrugën e drejt Ta shu vizhën në rastin pasaj kur t'ju i për të rasti mundohet gjenë shansa që ajtë i fletë studentave dhe në klas për dinin Allahot Tia patje, t'ia kupton, t'ia sqegon disa gjëra, munddohet që ata ta kuptojnë Islamin sa më mirë, që të forcohet besimi në zëjmat e studentëve, edhe t'ia sqegon ndonjë meselesë për meselev të fejes atyre, edhe të mundohet që aty të jap edukat Islamë edhe kështu më rrah. Nëse anëse doin këta me veprua, patjetër ju duhet aty vetë që me njohft shkencën e vet, edhe me njohft fenë Allahut Azza wa Jalla sa do kudo, ti më pas mund si mi amësua studenta vetë dishka nga islamit nga se me këta qëka atë jetojnë sot së kanë mundësi kur gjo me ngritë atë nga se jetojnë në gjehel të malë së kanë njohëri heqë rrath islamit o së që ka e kanë ketë qëmë pak po ati ju duhet më teper për qëto që me ngritë në zonësat të vetëm në qështën e besimit nësa pas diturijës që ka e mërë njëriju morën vështë qëfar dituriju duhet njëriju atara ju duhet ati ve ndërsa vepran të cilën na kemi fjallën cilën do të me ba muslimoni nuk e kemi përshullin vepran e cila e këthen kherin vishë për ata e banat vepr edhe do bia se vepran në bejt të kaj e nuk shtrijët më lark po e kemi fjallën sa ti pas të i obligohet pas i që ta kupton dinin të mam qështë do të veprua vepra do bia e cilës këthejet në mejtën e pingamberi sa sëlem e jo vetëm të ajë duke fillu e prej vetës familjes e pasaj njëzë duke u mundu atyre një ahopë sytë njërzëva që të shohin ma mirë që është edhe realitetin e zonave që ka pëndod më ta tja të regojnë atyve arminkun edhe minkun arminkun që ka kanë prej mrejna edhe që ka kanë mga jashtë tja të regojnë muslimanëve me vejpërën dhe tyra me fjallë dhe tyra së në qfarë fatë kësësie jenë të jetu u musliman sëdë, mës të pëngon këtë pushteti, asë qeveria, asë kur gjënë që ka ka, mës të pëngon ata nga kjo rru, po të vazhdanë ajnë ata, mës të pëngon asë nga ngushticat, nga vështërësitë të cilët pëngesat që ka i gjenë, para vetës kërë të fillon me këta, nga sa gjithë morën kam i gjerë këta pëngesa, Po e dhëtë me pasë para sujësë është thërës ndinën Allah të zëvëgjel, është shërbetori këti dinit edhe pa tjetër e kakja është natyrë legjë Allah të zëvëgjel, që thërësit dhe prusit që ka punën veprat, sëllat Allah të zëvëgjel i ka obligue, kanë mindohet dhe të pengesa prej njerëzve laik edhe shërbetore të atyra. Pra, përfundimisht është se i obligohet vësimtarit dhe vë pranë për kitë dinë, Edhe mi thiet njerëzit, në ato që Allahu e don, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çofshin ato gjona të besimit apo fjalë apo vepra. Edhe patjetër do të mbajt gjithë lodhë të cilet e goditën ata në këtë rrugë. E patjetër, ju dut atij që të bën xhihad në rrugën e Allahut azza wa xal, për mung nit fjalën e Allahut azza wa xal, edhe me lufthuë çdo kund i cila lufton Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kështu që thumbet fitneja të humbet qirke, të humbet kufri edhe të me të dini vetëm se për Allahun Azzawajal nësi kuptoj nga në qitajana se mëtë vërtet, këta sistemet kjo shkollë laike, krej që tona i ka prun edhe në këtë muni poliftoj ka dini Allahut Azzawajal neve në bat shumë e qartë, mi a gjithë vejnin se qëfar vejni pas ka kjo shkolla laike a pas ka në vend, mesin e musliman a pas pas ka edhe në bat e qartë, se kjo ashtë ajo shkolla atë çela e lufton dinën e Allahut Azza wa Xal edhe musliman në çdo vend prandaj duhet të mos pas kujdes preqsojna Allahun Azza wa Xal inshallah na rūn prej kufret e çdiçka xihat edhe prej aty kufra të cilat ve kan vesh disotësha të islamit e të cilën po doin mua të tregu neive prej dinës të Allahut Azza wa Xal e na rūn neive besimin që kemi në zemrat tona më pas na e thepundojmë edhe pse dhim se nga nuk e kemi krija të obligimin qëka është dashme krija komplet, qëka e kemi nga nga bigrija, po ime mduh me adhani fotografi muslimanëva rratë shkollës në laika edhe fritëve të sajat flëqta të cilat i opina ta, wa subhana kallahumma, wa bi hamdika, shaduan la ila ila antës takë të rukatë uveik.